Дев'ять. Біля головного шлюзу на мене чекає цілий натовп. Тут Маршал із Дуганом із біологічного відділу. Кілька охоронців із безпеки. Трохи осторонь стоять Берта із Нешою. Берта нависає над нею, мало не дихаючого обличчя, щось уривчасто напівголосно втокмачує. Вона не погоджується, відвертається та мотає головою. «Привіт», – кажу я. «Що тут відбувається?» Маршал махає рукою, щоб я підійшов. «Погляньте!» Пропонує він і показує монітор над шлюзом. Я піднімаю очі. Зовнішні двері герметично зачинені, у кутку валяється обгоріла темна грудка, що за формою нагадує людину. От чорт! Я пильніше вдивляюсь у зображення. Те, що я прийняв за почернілий метал, насправді дірка, діаметром два метри на підлозі шлюзу. А де, де підлога? Знищена, каже Дуган. Щось пробило його наскрізь, коли Галахер чекав усередині шлюзу, поки спрацює механізм відчинення дверей, і почало зрізати підлогу, як картопляну шкірку. Галахер? Отож ця кубка в кутку? Так, киває Маршал. Це він. Нам довелося скористатися діркою для вбивства. Ви закачали плазму до головного шлюзу, коли там знаходилася жива людина? Саме це ми і зробили, підтверджує Маршал. Галагер був серйозно поранений, він би все одно сплив кров'ю. Тварина, що прорвала перший шар на стилу, практично зрізала йому ліву ногу. Штучний інтелект, який відстежує безпеку периметра, подав сигнал тривоги, і я не схильний сумніватися у вірності оцінки ситуації. Ми не можемо допустити порушення цілісності куполу. Я навіть не знаю, що сказати. Це були повзуни, вклинюється Берто. Як мінімум двоє, а то й троє. Я незгодно мотаю головою. Як вони... «Очевидно, що щелепи у них набагато гостріше, ніж здаються», – пояснює він. «Тобто я бачив, як вони розгризають усілякі штуки». «Усілякі штуки?» – перепитую я. «Типу мого черепа». Секунд на п'ять повисає незручне мовчання. «Як би там не було, – каже Дуган, – я з подовом виявив, що у нас немає майже жодних даних про цих тварюк. Деякі описи вдалося витягнути зі звітів Гомеса та Анчаї про патрулювання, але це все. Саме тому ми і викликали тебе». Я дивлюся на Берто і знову переводжу погляд на Дугана. За словами Гомеса, ти маєш особистий досвід близького контакту з ними, продовжує Дуган. Точніше, за його словами, ти одержими повза а командор маршал підтвердив, що останні кілька тижнів регулярно відправляв тебе вести за ними спостередження. Але нам потрібно більше інформації. Ми маємо розуміти, з ким маємо справу. Якщо вони почнуть бурити дірки в куполі, то нам кінець. Я знову дивлюся на Берто. Він боїться зустрітися зі мною поглядом. Ховаю очі. «Виходить, особистий досвід». «Так», – каже маршал, – «зрештою вони вас з'їдали». «Це правда», – каже Берто. «Мікі можна назвати експертами з пожирання людини повзунами». Тепер обидва, і Неша, і Берто, очікують на мене. Я закочую очі. «Ми щойно це обговорили. Я не пам'ятаю, що трапилося з шостим та сьомим. Я й взагалі не знав би, як вони загинули, якби Берто не розповів мені». «Ти впевнений, Мікі?» – наполягає Берто. «Питання дуже важливе». «Невже ти зовсім нічого не пам'ятаєш про вчорашній вечір?» Він наполегливо свердлить мене поглядом, Неша відводить очі. «Я тільки сьогодні зранку вибрався з бака. І тобі, Берто, це відомо». Маршал із цікавістю поглядає то на мене, то на мого приятеля. «Ви ні, про що не бажаєте мені доповісти? Що між вами відбувається?» Берто востання з сумнівом поглядає на мене і крутить головою. «Ні, сер, все добре. Міккі правий». Ми тільки сьогодні вранці обговорювали, що сьомий довго не оновлювався перш ніж загинути. Маршал не ідіот, але, мабуть, вирішує відстати від нас не на деякий час, оскільки є справи важливіше. Припічитавши Берту на останок сердитим поглядом, командор каже. Це не має значення. Всім підготуватись до виконання завдання. Гоместа та Аджая, ви забезпечуєте огляд повітря. Мені потрібний докладний звіт про сканування місцевості за допомогою георадару. Усій території від кордону купола до радіуса за два кілометри за периметром. Я хочу точно знати, скільки тварин там знаходиться і де вони влаштувалися. Озброїтися до зубів. Перед злетом двічі переконайтеся, що торпедні відсіки заповнені. Коли ми виконаємо задумане та повернемо людей на базу, я вимагаю провести повну зачистку території, принаймні в радіусі кілометра навколо купола. Він робить паузу і обводить нас поглядом. Решті, через 15 хвилин зібратися біля запасного шлюзу, ви вирушаєте пішки. Дуган, якщо збираєтеся зрозуміти, хто ці тварюки і на що вони здатні, необхідно роздобути живу особу для лабораторії. Він усміхається, як упер. Щасливою його посмішку точно не назвеш. Отже, панове, вам доведеться вирушити туди, не знаю куди. Знаєш, кажу я, це не перша моя вилазка. Що? Дуган піднімає на мене погляд. Ми з ним майже не перетиналися з того пам'ятного дня на станції Гіммель. Мене рідко направляли до біологів, та й то зазвичай для прибирання лабораторії. Дуган намагається одягнути повну амуніцію, і за інших обставин це було б смішно. Підходящий за зовнішністю та комплекцією хлопець, наполовину одягненою в біоскафандр, міг би виглядати богом війни з давніх міфів. Дуган, на жаль, не такий хлопець. Худий і синій, як обскубана курча, він схожий на жалюгідного ботаніка, який збирається на костюмовану вечірку. Я сказав, що виконував такі завдання. Про Пронескафандр тобі не знадобиться. Біолог оглядається на всі боки. Охоронців вже екіпирувалися з голови до ніг. Останні десять хвилин я намагався згадати, як їх звати. Похмурий лис і громила Роберт якийсь. І, боже, борони назвати його Бобом. Дрібну дівчину звуть Кішкою. Третя, здається, Джилян, Але я не впевнений. Прямо зараз усі вони брязкають зброєю, перевіряючи, чи працюють сервоприводи. З моменту нашого приземлення це їхня перша зовнішня операція в повному штурмовому екіпіруванні. Схоже, ти висловлюєш думку меншості, зауважує Дуган. Я байдуже знизую плечима. Вони ж захорони, їм дозволь, вони спатимуть у повній амуніції. Може броня й додасть тобі відчуття невразливості, але скафандр додасть зайвих 100 кг до твоєї ваги. Ти будеш надто важким, щоб пересуватися на снігоступах. Але повір моєму досвіду, коли опинишся ззовні, тобі захочеться триматися на поверхні снігового покриву. Тягтися по груди в пухому снігу, в'язнучи при кожному кроці – невелике задоволення. Дуган не оглядає мене. Я серйозно екіпірований, але виключно проти холоду. У нього в кобурах на поясі два вогнемети. У мене зі зброєю лише лінійний прискорювач. Він, звичайно, важчий за його арсенал і не настільки універсальний у застосуванні. І що мені дійсно доведеться скористатися прискорювачем розтягнути зап'ястя гірко завиє. Але це єдина зброя, з якою ми на справжньому вчили поводитися. А ще з того самого дня на станції Гімель у мене раз і навзавжди виробилася огида до вогнеметів. «Ціную твою параду», – каже біолог. Але я на власні очі бачив, що ці тварюки створили в шлюзі з ногою Галахара. Нехай краще за мене від інших видокремлює щось міцніше за зимовий комбінізон. Ти бачив, що вони зробили з Галехером. «А що вони зробили з металевою підлогою, ти не помітив?» Він кипить від безсилої злості, поглядаючи то на мене, то на праву рукавичку скафандра, яка ніяк не хоче вдягатися. «Дай подивлюся», – пропоную я. Він простягає руку, я повертаю рукавичку, вона встає в пази і замикається. «Дякую», – каже Дуган і крутить кістю, стискаючи і розтискаючи пальці, щоб переконатися у справжності скафандра, потім нахиляється за грудним щитком. «Я розумію», – продовжує він, пристібаючи його до грудей. «Тобі це банально рутина, але зрозумій і мене, Барнце. Якщо хтось із нас загине, ми, на відміну від тебе, не зможемо натиснути на кнопку перезавантаження. Якщо я помру, то вже назавжди. Так що одягну я бронескафандр. Я посміхаюся. «Кнопка перезавантаження, значить? То так ти собі уявляєш подару, шубак». «Послухай», – каже він, – «я не хочу проводити тут дискусії. Зупинимося на тому, що ти розхідник, а я ні». Ми діємо з різних міркувань. Я просто хочу вийти назовні, здобути потрібний зразок і повернутися назад цілим і неушкодженим. Я перекидаю ремінь прискорювача через плече. Потрібно затягнути його не надто сильно, щоб легко зняти в разі потреби, але не надто слабо, щоб при ходьбі зброя не билася об спину. Я не збираюся заперечувати твою думку, але вся ця історія з кнопкою скидання перезавантаження теж не розважальна прогулянка, як тобі, мабуть, здається. Пишіть приймач мого шолома. Команд-1. Аджая та Гомес приступили до обльоту. Висувайтеся назовні. Я озираюсь навколо. Охоронці, бряцкаючи бронею, тупають до шлюзу. Я вмикаю ребризер. Дуган насупує шолом, і ми виходимо. Єдиний випадок, коли місцеві жителі чинили серйозний опір колоністам, стався близько 200 років тому. І це було на відстані 50 спиральних галактик звідси. Командування колонії, напевно, якось називало місце, але якщо і так, то жодних відомостей до нас не дійшли. У наші дні цю планету називають Роанок. Роанок зникла. Англійська колонія часів Єлизавети І на одноіменному острові в Північній Америці. Роанок складно назвати ідеальним місцем проживання. Його зірка і червоний карлик, сама планета, скельний моноліт, який перебуває із зіркою в припливному захопленні з практично нульовим нахилом осі. Води там дуже мало, а повний оберт навколо світила відбувається за 31 день. На спекотному боці, зверненому до зірки, температура навколошнього середовища рідко опускається нижче 80 градусів Цельсія. На протилежному темному боці йде сніг із СО2. Для життя придатна лише смуга вічних сутінків, що оперізує планету через полюси шириною не більше тисячі кілометрів. Ронок – дуже старий світ. Припускають, що життя на ньому з'явилося понад 7 мільярдів років тому, і весь цей час організми, що оселилися на планеті, боролися за виживання на сухій суші, що продувається всіма вітрами тисячокілометрової смуги. Очевидно, доставити на Руанок кілька мільйонів літрів води в рідкому стані було однаково, що завести безкоштовну гуманітарну допомогу в район Нетрів, оскільки не минула і тижня з моменту приземлення корабля-колоністів, як місцева живність озброїлася на них. Маленькі кусачі створіння приносило вітром, вони гризалися в будь-яку незахищену ділянку тіла, після чого шкіра починала свербіти і покривалася спочатку висипом, потім гнійними пухарями. Далі відбувалося зараження крові та наступала смерть. Жили там і істоти, схожі на морські зірки, що зариваються в пісок, з гострими отруйними зубами. Вони впорскували некротизуючу отруту, і людина вмирала за лічені хвилини. Були і комахоподібні тварюки на половину людського зросту, які плюються серчаною кислотою, що виробляється залозами, розташованими в голові. Здавалося, більшість істот на цій планеті спеціально призначені для знищення жителів колонії. Але висновок, очевидний нашим сучасникам, для самих колоністів, судячи з записів, переданих командуванням назадовго до кінця, так і залишався нерозгаданою таємницею. Починаючи з першого дня командування на Роаноку, зіткнулася з тим, що за межами купола люди гинули протягом години. Колоністи гинули по одному чи по двоє щотижня, доки керівництво не плюнуло на табу і не почало штампувати копії розхідника, щоб хоч якось підтримати чисельність населення. Зрештою, залишки загону забарикудувалися у куполі і спробували розібратися в тому, що відбувається. На жаль, на той час уже щось оселилося прямо всередині купола і почало активно розмножуватися. Командування випробувало з півдесятка різних стерилізаційних протоколів, але агресивні мікроорганізми, чим би вони не були, щоразу поверталися. До кінця існування колонія повністю складалася з клонів розхідника. Центральний процесор продовжував випльовувати копію за копією, доки повністю не вийшли запаси амінокислот. Одному з останніх розхідників перед смертю вдалося побачити проблиски істини, але лише наприкінці. Коли біологічний відділ розпорашив бактеріофаїв, щоб вони знищили мікроорганізми, що пожирають людей, через шість годин з'явився новий стільки до них штам. Останнім записом в особистому журналі Розхідника, надиктований в той час, як його розріджені внутрішні хлистали з усіх отворів організму, були такі слова. «Я не параноїк, хтось тут справді бажає моєї смерті». Я продовжую думати про того хлопця. Джеролє, 200 якось там. Коли ми ступаємо в снігові кучугури. Місцеві жителі Роанока не викликали у колоністів почуття тривоги, оскільки не були розумними у класичному сенсі. Вони не випромінювали електромагнітних хвиль через відсутність мозку, вони не мали електростанцій, доріг, машин чи міст. Наскільки ми можемо судити, вони навіть не мали примітивного сільського господарства. Але при цьому виявилися до божевілля геніальними генними інженерами. Додайте до цього ксенофобію і готовність за будь-яку ціну захищати свою територію – це неважко припустити, враховуючи, що вся історія еволюції на їхній лейновій планеті полягала в межвідової боротьби за вузьку смужку, придатну для життя Землі, і ви отримаєте сумний результат для колонії Роанок. Я думаю про Джероле, а ще думаю про гігантського приятеля Камнероя, з яким я познайомився вчора ввечері. Люди на Руанок загинули всі до одного, тому що планета була населена розумними істотами, але колоністи відмовлялися це визнати. Поки не стало надто пізно. І тепер мене мучить думка. А раптом хтось подібний до мене зіткнувся на Роганоку з місцевою формою життя, впізнав її як розумну, але чомусь не допивів командування. Чимало кількості з завойовницьких колоній з тієї чи іншої причини не вдалося закріпитися на нових планетах. І я не хочу, щоб наша місія провалилася саме через мене. Останні промені заходу сонця зникають за горизонтом, і на східному краю неба вже з'явилися зірки. Десять хвилин, як ми вийшли з шлюзу. Ми встигли відійти приблизно пів кілометра за периметр. Дуган по комунікатору обговорює з Бертою і Нешей, як знайти одного повзуна і не напоротися на сотню. А кішка раптово звертає до мене. У зброї ми були приблизно одного зросту, але зараз я височу на метр, стоячи на сніговому покриві, і їй доводиться задирати голову, щоб подивитися мені в обличчя. «Слухай», – каже вона, – «а чому ти взяв Елу? Хіба ми не домовилися, що всі беруть вогнемети?» Я не відразу розумію, що йдеться про мою зброю. У мене немає жодного бажання розповідати про Джемма та її жорсткий іспит, після якого я всім серцем зненавидів вогнемети. Я зовсім не знаю кішку, зате знаю, що навіть через дев'ять років та історія все ще може сколихнути в мені не найприємніше почуття. Та як сказати, просто відчув, що так треба. Відчув? Покладатись на почуття нормально, якщо вибираєш вбрання для першого побачення. Але при виборі зброї такий підхід виглядає дивно. Ти так не вважаєш? Зрозуміло. Схоже, вона не відчепиться, доки не почує відповіді. У мене виникло виразне почуття, що проти повзунів вогнепальники не допоможуть. Ага, якось так. З особистого досвіду зрозумів. Я знизу плечима. Мені не видно її обличчя за дзеркальним щитком шолома, але в голосі чути нотки занепокоєння». «Взагалі-то ні. Просто в зброярні я запитав себе, що зазвичай беру на такі вилазки?» Вона нахиляє голову набік. «Ну і?» «Вогнемет, без сумніву. Елу здатний видати не більше однієї черги за секунду. До того ж, він охренять, який важкий, коли тягаєш його на своєму горбі. Звичайно, не такий важкий, як ваш ідіотський бронекостюм, але все одно. Не бачу логіки». «Я знаю, що вона не розгляне моєї посмішки за намордником ребризера, але все одно посміхаюся». «До цього я двічі робив логічно, і двічі ці тварюки мене зжерли, тому цього разу я вирішив зробити все навпаки». Вона киває. «Тепер зрозуміла. Ти збагнув дзен, Барнс». «Ну, я ще не вийшов із ланцюга інкарнацій». «Теж правда», – погоджується вона. «Нашли худонірвани, так?» Дивний час вона вибрала для балаканини, але нехай. Я мотаю головою. «Навряд чи. Я щоразу боюся, що можу переродитись у стрічкового хрубака». «Але щоразу знову приходиш до тями. Може, Мікі Барнс – це нижчий ступінь керамічного втілення, нижчий нікуди?» Я озираюсь навколо. «Нічого, що заслуговує на увагу, не відбувається». «Ага», – кажу я. «Схоже на те. Дуган стоїть метрів за двадцять від нас, провалившись у сніг майже до пояса, і, як і раніше, базіки Сберто. Я міг би розповісти біологу, де можна виявити купу повзунів або одного по-справжньому великого, але впевнений, що решті членів загону це не сподобається. Я дивлюся. Ніч прекрасна, за нільгейськими мирками. Небо ясне, глибокий чорний колір, від купола виходять яскраве сяйво, тому зірок майже не розглянути, але ті, що видно, сяють чистим сріблом. «Знаєш, – каже кішка, – мені здається, що до цього дня ми взагалі жодного разу не розмовляли. Чи я помиляюсь?» Я переводжу погляд на неї. Вона спостерігає за Дуганом, поклавши долоню на вогнемет. «Ні», – відповів я. «У всякому разі я цього не пам'ятаю». «Дивно, правда? Ти що, спеціально мене уникав?» Я збираюся відповісти, що не бачу тут нічого дивного, оскільки половина населення Дракара вважає мене огидною помилкою природи, а половину зрештою я просто лякаю, тому що за минулі дев'ять років я жодного разу не завів розмови з тим, хто не звернувся до мене першим. А вона, певно, не зверталася. Однак перш ніж я встигаю впуститися в пояснення, здалеку наростає виття гравітаційного двигуна і знову стихає, коли за 60 метрів над нами проноситься Неша. "Пішли", каже Дуган у комунікатор. "Рушаємо далі". Ми бредемо по снігу на північ, віддаляючись від купола і рухаючись до того місця, де я вибрався з тунелю сьогодні вранці. Цікаво, як відреагує Дуган, якщо мій гігантський друг вискочить із кучугури прямо перед його носом. Згадав щось смішне? – запитує кішка. Та ні, – кажу я. Просто дещо подумав. Розкажи, – просить вона. – Мені нудно. Але, звісно, я не можу їй розповісти. Не можу навіть сказати, я не можу тобі розповісти, бо тоді доведеться пояснювати, чому саме я не можу. Втім, я не встигаю придумати, як викоротитися з становища, тому що в цей момент Дуган починає кричати. Кричати і танцювати на місці. Він висмикує праву ногу з кучу гури, і на неї ніби натягнутий повзун. Члени стоноги заковтнули її вище коліно, обхопивши тримачками, і зараз впивається крихітними гострими зубками в слабке місце в обладунках. Там, де на стегні, проходить шов між наколінником і щитком. Два інші охоронці, які йшли, прикриваючи дуга на праворуч і ліворуч, спрямовують вогнемети на його ногу. Спочатку він їх ніби заохоче, але потім обладунки починають розжарюватися, а повзун, як ні в чому не бувало, все глибше і глибше вгризається в метал, що плавиться. Всю компанію затягує хмарою гарячої пари від танущого снігу, а крики дугана переходять спочатку в вереск, а потім в нечленороздільні крики. Я наполовину розвертаюсь на місці. Метрів за тридцять від мене на снігу стирчить сірий шматок граніту. Я бігом кидаюсь на нього. Бігати в снігоступах – погане заняття, та й задоволення нижче середнього». Не зробивши й трьох кроків, я спотикаюся, падаю обличчям у сніг і починаю судомно борзатися, розмахуючи руками, і ще хвилини очікуючи, що мені в загривок вип'ються щелепи у повзуна. Раптом рука в рукавичці хапає мене під пахву і ставить на ноги. «Вперед!» – командує кішка. «Ворушись!» Вона штовхає мене в спину, і я знову мало не падаю, але, хитнувшись, утримуюсь на ногах і починаю тупотіти вперед. У себе за спиною я чую важкі кроки кішки а за ними лайку та крики двох інших охоронців. Я ризикую озирнутися. Гарячу пару віднесло у бік сильним північним вітром. Дугана не видно, мабуть, його вже потягли під сніг. Двоє охоронців все ще на ногах, але на кожному повисло по парі повзунів, тож довго хлопцям не витримати. Я видерся на уламок скелі, тягну з-за спини прискорювач і готую його до бою, морщичись від болю в лівій руці, що прийняла на себе чималу вогов зброї. Через секунду кішка підіймається на камінь поруч зі мною. Ми стоїмо на гранітному острівці не більше трьох метрів у поперечнику, що на півметри височає над кучугорами. Зі снігу виринає голова повзуна так близько, що я міг би до нього дотягнутися. Я цілюсь і даю чергу. Віддача від прискорювача відкидає мене назад на кішку і в ту ж мить перші три сегменти повзуна розлітаються у бік шрапниллю. «Ніхрін собі!» – кричить кішка. «Дзен рулить!» Двох наших охоронців повзуни завалили, хоч мені здається, що під снігом ще триває боротьба. Я відкриваю рота, щоб заговорити, але наростаючи виття гравітаційного двигуна, сповіщає про прибиття Берто. Подвійні вогні освітлюють спочатку нас, а потім місце ймовірної загибелі дугана та двох охоронців. Здобули зразок? запитує Берто по комунікатору. Лише фрагмент. Я стрибаю в сніг і підбираю останки повзуна. Берто вже спускає підвіску. Я забираюсь назад на камінь, передаю повзуна кішці і пристібаю підвіску до її бронескафандру. Вона охоплює мене рукою поперек грудей, і ми піднімаємося. Коли через секунду я кидаю погляд униз, наш камінь просто кишить повзунами. Ми ледве встигаємо залізти у вантажний люк, як з бойовим кличем над уламком скелі проноситься Неша, випереджаючи випущені ракети. Люк із брязкотом захлопується, і вибуховою хвилою плазми, що розширюється, нас підкидає вгору, і жине геть.